A můžeme začít. včera jsme začali s vysvětlením meditace META. META je jakožto první z vznešených nekonečných nejlepších přebytků vědomí. Zdůraznili jsme, že tyto čtyři prebytky vědomí jsou jakýmsi nápojem nebo spojením s vyšší, s tou nejvyšší moudrostí. Hm? Nejvyšší moudrostí je moudrost neomezená. Zdůraznili jsme, že Tyto čtyři přebitky vědomí jsou nejlepší přebytky vědomí, jelikož jejich objekt nemá omezení. Tím se stávají speciálním druhem samaty, utišení mysli, Není to he, samata ve smyslu, že člověk se soustředí na jeden objekt a zůstává he, u tohoto objektu, který používá k prohloubení mysli, ale objekt se stává neomezený. Čili mysl tež. Neexistuje mysl bez objektu. Hm? To je důležité si uvědomit. Dle buddhistického učení obzvláště zdůrazňovaného v učení severního buddhismu Podstata vědomí je neomezenost. Vědomí, které je neomezené, je, jak říkám, obzvláště zdůrazňované v majanové tradici, je to pravé vědomí. A toto pravé vědomí se stává nejlepším objektem meditace. Pravé vědomí je srovnáváno v písmu s éterem nebo nebem. A tato meditace na pravou podstatu vědomí je považována za tu nejhlubší meditaci. Ve všech tradicích se uznává, že vědomí ve své podstatě je neomezené. To, co omezuje naše vědomí, to, to jsou zakalené pocity a nejasnost objektu. Bez zakalených pocitů a bez nejasnosti objektu je možné dosáhnout přímé zkušenosti podstaty vědomí. Objekt určuje tež projevení vědomí. Projevení vědomí. Vědomí se projevuje právě eh, procesy myšlení. Záleží na Objektu. A objekt zde, v těchto meditacích, jak jsme říkali, je neomezený. To je to speciální způsob šamaty, šamaty s neomezeným objektem. Neomezený objekt je právě zde tež prostředkem k zbavení se zakalení pocitu. Začali jsme s meditací na lásku a lásku jsme vysvětlili jako neposkvrněná láska je přátelství. A přátelství je touha, která se stane schopností. Člověk začíná touhou, ale nakonec vyvíjí schopnost. jestliže praxi se touha stane schopnost, meditací na lásku, člověk vyvíjí v sobě schopnost být prospěšný sobě, prospěšný druhý Opak lásky, Zdůrazněny včera, opak lásky je nenávist. A hm? meditace, meta, začíná práním zbavit se nenávisti. Zbavit se nepřátelství. Nenávist, nepřátelství je aspekt nenávistí. nenávist ve všech svých odstínech, od nejhlubšího do nejjemnějšího, je v podstatě nic jiného než odpor k objektu. Proto v sanskritu je pálí. Synonym, jeden ze synonymů nenávisti je tež patigha, prati, ga, prati, means Proti GHA means tlout proti něčemu, hm? ať už hlavou nebo rukou nebo myslí, hm? jestli člověk proti něčemu tluče, hm? proti něčemu má o V tom momentě neprovozuje meta, neprovozuje přátelství. Je třeba si to být vědom v každodenním životě. Projevem meta právě je, že odpor, jestliže někdo dosáhne prohloubení v meta, odpor ke všem objektům zmizí. Čili písmo jako Vysudy vysvětluje, že přímý neprátel meta, jako prátelství, čisté lásky, je nenávist. To je jasné a každý to může udělat zkušenost toho. Ovšem, nepřímý neprátel meta, který je těžko Těžko odstraňuje, právě jel pění na objektu. Pokud existuje jel pění na objektu, dle budistické psychologie, nejenom budistické psychologie, psychologie jogi, stejný princip najdete i v písmech jogi, yoga, vaši atd. dál. Pokud existuje lpění na objektu, na jakémkoliv objektu. Láska se stává zašpiněná. Čili láska ve smyslu prátelství, čistá láska, kde člověk nebo bytost je schopná Ochotná a provozuje láskavost vůči sobě, vůči druhým. Laskavost znamená sebe odevzdání. Metasuta, která je jedna z nejrecitovanějších písem v perlamádové tradici, tento stav se přilovnává k matce, jež se stará o svého jediného syna a je vždy ochotná ho bránit a dávat mu vše svý, svým vlastním tělem i duchem. Toto je opravdové přátelství. Bezištné. Podstata. Meditace Meta je právě eh, toto prátelství rozšířit na všechny bytosti. A tím se zbavit odporu. Čili, eh, aby člověk uspěl v samatě, je třeba, aby se odpoutal sám od sebe. Tato meditace Meta je vlastně nejlepší cesta, jak dosáhnout hluboké samaty. Hluboká samata, hluboké utěšení není možné bez toho, aby člověk se odpoutal sám od sebe. Právě odpoutání sama od sebe je podstata praxe Meta. A toto odpoutání, prostředek tohoto odpoutání je, že objektem lásky se stanou všechny bytosti bez rozlišení. To je třeba pochopit. Jak se stane bytost prospěšná sobě a prospěšná druhým? protože se zbaví v sobě odporu, nenávisti, neprátelství a otevře se vůči všemu. To je praxe meta. Ze začátku, jak jsme vysvětlili včera, tato praxe je založena na odhodlání Jestliže odhodlání uspěje, tak už nejedná se o odhodlání, ale jedná se o stav vědomí, který vidí všechny bytosti, sebe sama, sebou samým počínaje. Jakožto bytosti, jež obdržují štěstí, receptovi štěstí. První odhodlání, pak přímá kontemplace a přímá zkušenost takového stavu mysli. To je Samadhi Meta. Toto Samadhi Meta, jeho druhá stránka a jeho doplněk je právě meditace soucito, kde člověk vidí všechny bytosti i bytosti šťastné, jako receptory nebo příjemce utrpení. Oba tyto stavy vědomí můžou jedině uspět, jestliže člověk bytost je schopná se odpoutat od sebe. Od poutáním od sebe se stane láska čistá a soucit čistý. Pokud ne, není doprovázená láska a soucit poutání od sebe, nebude to ten nejlepší pobyt mysli. Hm? Vraťme se k meditaci na lásku. Tedy prátelství je láska. Láska je prátelství, prátelství je láska. A člověk... Prátelství je tež schopnost být prospěšný. Ne ve smyslu, jako e, tady laň je prospěšná vlku hm? a štěstí e, vlka je smrt pro laň, to hm? <laughs> ne. e, Toto není příklad prátelství hm? meta. E, člověk může být jedině prospěšný opravdu sobě a prospěšný druhým. E, jestliže sám sebe prekoná. Překonání sebe sama není nic jiného než odpoutání. Hm? Protože, proto jak jsme řekli, úspěch, hm? Meditaci na, meditace na lásky, soucitu, radosti, záleží na naší schopnosti odpoutání. Zde navazuje šamata na vyplasanu. Hm? V meditaci odpoutání člověk poznává objekt meta lásky, objekt soucitu a tak dále jsou všechny bytosti. Student buddhismu by si měl být vědom, že bytost je pouze koncept. Hm? Nikdo nikdy a nikde přímo žádnou bytost Nepozná to, co poznáváme, co se týče buddhismu. To pozná, poznáváme jedně tělesnost, pocity, hm? e, percepce, podměty a vědomí. Tím to, toto poznání omožňuje, že mysl zůstává i v lásce, v soucitu, v radosti, v... bez lpění a bez odporu. Jak už jsem vysvětlil, přímý, nepřítel lásky je nenávist. Nenávist nemůže existovat současně s láskou, není s čistou láskou. Aby se člověk zbavil nenávisti musí se zbavit odporu. A odporu se jedině zbaví tím, že nelpí. Tato, tento nepřímý, nepřítel lásky je právě není tak lehce postrehnutelný, a proto bytosti touží po lásce a svazují se láskou. To všichni asi známe, nemusíme o tom vyprávět. <tějí> <tějí> Čili láska je ten nejkrásnější, buddhistické filozofie je ten nejkrásnější objekt našeho vědomí. Proto Buda a jeho žáci vysvětlovali meditace na lásku jako tu nejrychlejší cestu dosáhnout nebe. Hm? Bytosti v nebi jsou šťastné, proto přirozeně nemají nenávist. Hm? Nenávist většinou patří bytostem nešťastným. Bytosti nešťastné právě mají mnoho nenávistí, protože jejich láska je obzvláště posetál pění. Je tomu tak mluvo? není všichni... <laughs> by, si to, by si to měli dobře rozmyslet v sobě, o tom kontemplovat, jestli je to tak a Tady nějaký nesmyslný, kdo ví. Proto v tradici meditace meta, je zvláště v nové tradici, první člověk musí splně sám v sobě poznat prospěch a krásu a naplnění meta v sobě. Hm? Plně prožít štěstí, prátelství v sobě, pak bude schopen toto přátelství přenést na druhé bytosti, až na neomezené bytosti. A v této první fázi meditace, čeho bys jsme si měli být uvědomění nejvíce právě toho, jak meditace na Meta vede k uvolnění. Hm? Uvolnění všech napětí v těle i na duchu. Toto uvolnění napětí v těle a na duchu je právě opak pratikha. opak odporu. Milovat se bez znamená být bez odporu. Hm? Je třeba si uvědomit. Aby to člověk dokázal, musí se plně hm, věnovat právě těmto čtyřem práním, hm, čtyřem odhodláním, který rozbíjí odpor. Jestliže v sobě rozbijem odpor, mysl samozřejmě dosáhne rovnováhy. A bez rovnováhy vědomí není samata. Samata není nic jiného než stav rovnováhy vědomí. Neexistuje žádný stav prohloubení mysly, jestli důležité si to uvědomit, bez právě této rovnováhy vědomí. Čím hlubší stav samaty, tím hlubší rovnováha vědomí, to je třeba si tež uvědomit. Proto jsme mluvili o tom včera, že. V tradici severního buddhismu v Tibetu v Číně se učí meditace Meta po dosažení čtvrté džány, což je stav absolutně čistého rovnováhy čistého vědomí. To ovšem nevylučuje zase, že člověk může se dostat k tomuto stavu absolutně vyčištěné rovnováhy vědomí, právě meditací na lásku. Člověk může začít z vědomí, které je v rovnováze, což je asi nejlepší, ale člověk taky může začít s vědomím, které není v rovnováze a dostat ho právě do rovnováhy lásku. První oběd tohoto snažení právě se stává jogin sám, začíná sám se sebou. Snaží se dostat do stavu rovnováhy, do stavu bez odporu, do stavu uvolnění, do stavu jasnosti těmito čtyřmi práními. Jestli přímo sám na sobě pocituje tento stav, pak jeho rozšíření objektu na všechny bytosti bude Úspěšná dáležitost. Proto je tato první fáze meditace, úzláž důležitá. Meditace na meta technicky má tedy tři kroky. Začali jsme s krokem prvním. Krok první je právě dosažení naplnění vlastního vědomí, vlastní bytosti, v sobě, kontemplaci, přátelství. Druhá fáze meditace se nazývá technicky, dle Vy Bheda. Sīma není nic jiného než hranice, znamená hranice a Bheda je rozbíjení hranic. Tento krok v meditaci meta je stejně vysvětlován v severní tradici, v Číně, stejně tak v jižní tradici, v Urně. Je to ten nejdůležitější krok. Opravdové přátelství ve smyslu čisté lásky může jedině existovat, jestliže člověk rozbije hranice mezi sebou a druhými a mezi bytostmi, které jsou mu sympatické, které jsou mu nesympatické a které jsou mu ani které jsou mu e, hostejné, ani sympatické, ani nesympatické. Čili všechny bytosti jsou rozděleny do tří kategorií. Buď člověk reaguje na bytosti tím, že jsou nesympatiční, nebo reaguje na bytosti tím, že jsou mu nesympatiční, anebo reaguje na bytosti tím, že jsou mu hostejný. Jinak nemůže reagovat. Jak jsme mluvili včera, naše pocity hm, dominují naši mysl. Podle našich pocitů se mysl řídí, A pocity, co se týče buddhistické filozofie, jsou základně. základě jenom ty, tyto tři pocity. Jiné pocity neexistují. Všechny pocity, které máme, jsou spojené právě s, s přitažením k tomu, co považujeme nám za blízké, za sympatické. Odpor vůči tomu, co považujeme za nesympatické, co nám není nakloněné. A lhostejnost vůči tomu, co e, neznáme natolik dobré, aby jsme to zahradili do kategorie e, sympatičnosti či nesympatičnosti. To bytosti reagují na svět, že si vše zahradí do kategorie osob, které jsou jim sympatiční, blízký, osob, které nemají rádi, a osob, které jsou jim lhostejní. A právě to je e, ta hranice pocitu, která se stává té hranicí vědomí. Toto a ta hranice vědomí je právě, jsou právě pouta vědomí. Čili pouta vědomí ve své podstatě není nic jiného než pouta našich pocitů. praxe rozbíjení hranic právě se provozuje tím, ať už severní nebo tradici, že si člověk vědomně představuje ty osoby, které jsou sympatiční, ty osoby, které jsou milhostejné a ty osoby, které jsou nesympatiční. A po co hruboce prožuje naplnění láskou v sobě, snaží se přenášet stejný pocit štěstí na tyto tři druhy bytostí, Obzvláště na bytosti, které jsou nesympatické. <laughs> Jestli Někdo z nás má ještě neprátele, hm? tak to je nejlepší výzva k tomu, aby se eh, souvě sobě vyvinul sílu překonat hm? toto, toto nepřátelství. To, co nám nejvíc škodí podle budistické filozofie, a já nevím, jestli je to pravda, měli hm? by si to všichni vyzkoušet na sobě, je právě odklon nenávist. Hm? Nenávist je. Ten nejčernější ze všech pocitů, ze všech našich pocitů. Proto láska je ten nejjasnější ze všech našich pocitů. V brunské tradici meditace se spojuje někdy meditace na meta s meditace na bílou kasínu, na bílou barvu. Ten, kdo uspěje v meditaci na bílou barvu, bez problému uspívá no, meditaci na lásku, ten, kdo uspěje v meditaci na lásku, bez problému uspěje v meditaci na bílou, baru, na bílou totalitu. Hm? Kdo z vás byl v Indii? Hm? Byl někdo v Indii? V jižní Indii, v Madurai? Madura je muzeum yogi. Tam ukazují různě na fotografiích na kresbách, jak yogín vidí svět. Všechny pocity, které máme, jsou reprezentovány barvou. A to spektrum barev yogín vidí buď v srdci, na barvě krve v srdci, anebo na pod očima, jak těch žilkách, anebo v aure, kterou všichni neseme. A právě tím, že se naše pocity mění, mění se i barva naší aury a barva naší krve dle znalosti jogy, dle znalosti která patří přirozeným schopnostem, které pochází ze samaty. Člověk může vidět, nemusí nikoho ani poslouchat, nemusí, stačí se podívat na barvu krve nebo na barvu aury a ví, jaký pocit člověk prožívá. Ten pocit právě nenávisti je je to, co dělá aurna, krev, tmavou. Černou. Jestliže je to hluboká nenávist, tak černá. A to je nejškodlivější síla naší bioenergie. Stejně tak, jako láska, je ta nejprospěšnější síla naší bioenergie. Ti, kdo mají přirozeně lásku, většinou žijou dlouhý život. Hm? Ti, co mají mnoho nenávisti, většinou umírají brzy hm? na infarkty a tak dále. Nenávisti, já vás důrazňuji, nenávist Není nic jiného, než hrubší manifestace odporu. Všichni se nacházíme v sansáře, protože v sobě máme odpor. Pokud máme odpor, určitě máme lipění. Pokud máme pění, určitě máme odpor. Odpor a lipění jsou nerozdělité. Čili meditace na meta vede k obojím. Jestliže uspěje, překoná odpor a překoná pění, pak jde do pohloubení. A toto pohloubení právě. Je v budismu popsáno jako, ta nejkrásnější, jako to nejkrásnější osvobození mysli. Nejkrásnější božský stav. Tyto nekonečné pocity mysli jsou tež popisování jako eh, pobyty vědomí v božském stavu. Božský stav je stav lásky. Stav jasnosti v sanskrytu Bůh se větme. Deva déva, je z Div, div diviatem, znamená zářit. Kdo miluje čistým srdcem. To první krok je zářit. Sám v sobě. pak záření předávat druhým. Když záření je zažité, toto záření má pak překonávat rozdíl mezi tím, co je sympatické, nesympatické, ale